Envidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vince conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Houve que non. Bo día, xente que escoita o Teleclube. Como estádes? Que tal, Vins? Ola, eu ben, eu, un pouco catarrado, creo que ti... Un sí teño a voz ben, un no? pouco fastidada, non? Sí. Acabo de ser consciente, agora vou empezar a falar por aquí. Sí. Bueno, Ay. que está todo dios con gripe A, non? Sí. si, sí, eu... si. Sí. E, bueno, por iso, o sea, si, si nos seguides en Instagram, sabedes que íamos falar de unha película, que era okay. A voz de Heinz. E, por unha parte, porque eu estou enfermo, eh, e, bueno, ti tamén estiveres o <ríe> último día. Eh, Despois tamén, creo que os dous estamos a tope. o final do ano hai máis curro que nunca. E, eh, bueno, que non, non podemos ir. Eh, así que queremos, esperemos verla cando chegue o streaming, porque xa non está en cines. Pero sí que pensamos que é unha cousa moi importante e esperemos falar da, da peli de... De, de todo o que, o que está a pasar en Palestina o ano que ven, cando, cando podamos uh -huh. Pero isto o que demostra que nos falamos de pelis que están en cartelera e imos ao Cinebelas Sí, sí, sí, sí <risa> Así Porque que... se non están, non falamos <risa> Non no podemos ir, sí <risa> E bueno, entón escollimos outra peli para falar Precisamente porque non podíamos falar desta porque non o podemos ver eh, Que está moi de moda agora mesmo, non? Sí, um, bueno, como outra peli da que falamos eh, este ano e eh, A peli da que imos falar hoxe vai ser... Un candidato seguramente para Óscar a mayor peli extranjera Y bueno, podríamos decir que Oliver Lache uh, Ten duas nominaciones Bueno, a su peli ten duas nominaciones Os Globos de Ouro Así que uh -huh. igual está en camino Óscar Puede ser a ver Pues nada, empezamos Ven Un pueblo Se compone de varias entidades Por ejemplo La parroquia El ayuntamiento A película da que imos falaroxe está dirixida por? Por Jokam trier E bueno, imos facer o mellor que podamos con, con todos os nomes Que son todos noruegos eh, Bueno, estamos escuitando unha aplicación de Youtube Para axudarnos <risas> a ver como nos sai Ehm Joko Trier é un dos directores máis respetados do mundo do cine actual e un director noruego que fixo seis longa-metraxes máis famosas sendo Oslo o 31 de agosto e A pior persoa do mundo e, Fai dramas sobre persoas loitando co seu pasado, co seu lugar no mundo e problemas con formar parte da so sociedade actual e, Tamén en varios casos os seus personaxes padecen depresión Eh, Vese que un director que sacó mejor los seus actores eh, Traballó muchas veces con un actor que se llama Anders Danielsen Lye, Lye Que fue o protagonista de Repri Reprise Ojo eh, oslo 31 de Agosto Después hay como primero interés romántico De la protagonista de la por persona del mundo Y aquí tiene un papel pequeño en pel la película de que hemos hablado así eh, Este filme también marca la segunda vez que Triller trabaja con soberbia suburbia Renate Rinsv uh -huh. eh, que era a protagonista da, do seu último filme A Pior Persona do Mundo A nova película chama-se Valor Sentimental Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos filóna Vámonos sentimental sigue as hermanas Agnes e Nora, que están interpretadas por la que xa comentache Renate Reinsbe e Inga Yvesdóter eh, Cando despois da, tras a morte da súa nai se ade, reencontran co, co seu pai que é unha persona que, bueno, que marchou de casa cando elas eran, eran moi novas O pai es, eh, o está interpretado por bueno, chamase Gustav Borg e está interpretado por Estelan Skarsgland e un director de cine Que, que volve pois pues, con primeiro en teoría pola, polo fallecemento da Nai, non? E, e despois damos nos conta de que lle quere ofrecer a súa filla Nora un papel na súa nova película, porque Nora é actriz, e, bueno, a partir daqui pois pues, temos como a interrelación familiar entre estas tres persoas, como cada unha levou mellor ou non a desaparición do pai e todo este tema, non? E todo xira ao redor da arte, non? De, de como a arte pues, como a arte pode axudarnos ou, ou non a, a dar respostas a situacións do noso, do noso día a día. non É un pouco que, o que eu interpreto. eu. Eh, non sei con que eres empezar. Eh, a min o inicio da peli pareceme maravilloso como está feito. Non? Eh, empezamos con, con Nora a punto de salir pues, a, a escena. Elle eh, dá un ataque de ansiedade brutal e é impresionante non porque ela, non é brutal como fai non a actriz está como en momento de ansia de total, de non quero sair de dios, me arrasme me rompo, vestido non sei que, e cando consiguen convencela transformase totalmente, non? nunha persoa distinta mm -hmm. e bueno, creo que isto para min é un pouco todo o significado de xeral da peli non o, o tema de como podemos escondernos a través de, de, do arte ou como podemos ser persoas diferentes segundo que nos mire non, non sei con que queres empezar mm -hmm. ti ou que pensache dela si, sí, si, sí, creo que Sí, moi creo que é a mesaaxe que quere transmitir a, a película e eh, eh, creo que o, o elenco como todo o mundo o fa bastante ben eh, as tres personaxes que, que, que mencionaxe son, son as máis importantes Ah, bueno, é es que cín a ele Fanning, dios mío, fanning. a ah, claro. el Fanning Ah, claro Sí, pero bueno, despois podemos comentarla máis adiante, se queres Que sí, que despois ofrecen o papel a, a, a, outra, a unha actriz estadounidense, non? Que en este caso é o Fanning, el eh, fanning. Uh -huh. Porque cando a ela di que non, basicamente Dí a delle do país, non quero facer esta pelí contigo porque te odio, non? E entón... Sí. Aparece el fanning, sí, sí y, y bueno, y el fanning incluída eh, Creo que todos o fan moi ben eh, Pero para min, a mellor actuación Entre comillas, a eh, actuación máis importante O personaxe máis importante da película É eh, a casa en sí Ajá, Porque también. todo está ambientado en nunha casa E eh, parece ser Que atoparon esta casa Despois de escribir o guión O que me parece increíble Porque bueno. a, a narración é bueno. tan literaria Que parece que só pode ser sido Escrita sobre Esa. esta casa particular que ten ventas enormes, unha tubería dende que podes escoitar conversas dende outras plantas, Mi despois hai gretas que saen as paredes, que claramente representan as gretas de fundación, non só da casa, pero das relaxións desta de familia que levan xa xa xeracións habitándoa. Casi como un guiño ás casas do realismo máxico de América Latina, ¿no? que no sé, que avanzan como os personaxes tamén. Um, a casa tamén foi testigo a guerras mundiais, a holocausto cambios políticos varios e tramos sociais e individuais da, dos habitantes um, tamén neste aspecto a narración e todo, creo que casi o guión pareceme tan literario que molaría moito ler esta novela, non? non sei, sé, que tamén o nivel visual está guai, pero, pero o guión e como describen a casa e como describen moitas cousas, está moi ben escrito como como tipo novela, non sei. Porque é un guión original, entendo, non? Sí, sí. Sí, uh -huh. que, sí que parece, de feito, claro, sí, claro uh -huh. que sí, empeza co, coa casa, de feito, e empeza coa unha especie de mini historia, non? Unha voz en off que nos vai contando a historia desa de casa e casi como un conto, non? Sí que é certo. É uh -huh. es que por un momento esqueci sí, en a casa. Uh -huh. E eh, eh, si sí, eu, a verdade é que alucino porque sí que parece que está baseado nunha, nun, nun conto que se convertiu un, en, en película, non parece, parece que vai sí. ser ao revés mm -hmm. por primeira vez na historia vai ser unha peli que se se convierte en conto ¿no? <risas> Madre, sí. Eh, sí, a verdad que o tema da casa é impresionante porque volve de vez en non de cuando en vez volvemos a historia da casa e ao final todo xira o horror desa casa e mm. todas... Dentro desa de casa hai cosas bellísimas E cosas terribles, non? E hai como todo... Sí, a verdade que é es que é que casa é que a casa A parte é que é chulísima Super parte, chula, sí É unha casa preciosa sí, sí, sí. Moi noruega, suponho En plan... Sí, sí, sí, sí. A verdade que sí, é es que é es que é que a casa mm. E eh, bueno, despúis tamén Xira Claro, está todo o tema, non? Da infancia das nenas De como... Eh, o pai parece que só é capaz de relacionarse con elas a través do, do seu cine non? porque, por exemplo, elas tamén participaban nas súas películas cando eran pequenas despois ele desaparece e volve precisamente non para pedirles outra vez que participen pero solamente sempre a través do cine non e eu creo que é unha figura que podes que eu creo que é unha figura de, eu non sei ser artista non pero de persoas que non sei non pasa sempre, obviamente hai moita xente artista que non é así, pero hai este as veces este rollo de persoas que non son capaces, xa que son boísimas creando historias, son boísimas uh -huh. creando escenarios, son boísimas levándonos aos demais a lugares, pero uh -huh. despois eles mesmos son un desastre na súa vida uh -huh. e non saben como facelo e, e entón a súa vida familiar, pois é unha un, un non sei, un desastre, non sé uh -huh. Si, sí. e E creo que o que mola do personaxe do, de Stellan Skarsgård, de gustav Gustave, ¿no? sí. E que, bueno, eh, creo que era mal pai, é bastante sí, sí, obvio. Un pa, un pa, eh, sí, un pai dos estrosos, Pero non, non é un monstro tampouco, non? O sea, de feito, como hai, moi, hai moitos momentos graciosos na peli, eh, o momento inicio que menciona a non? Non é capaz de sair ao escenario. Despois hai outro momento, no Que el dá un agasayo ao seu neto, sí. que... No es nada apropiado para nada, pero muy gracioso y, y, y tamp tampoco podrías usar este. Bueno, no les no voy a decir que okay, pero sí que cuando el Fumberg todo sale a río muchísimo. Y creo que Stellan Skarsgård un dos actores más fieles o sea, del de cine actual, es en un blockbuster como Pirata, Pi, Piratas del Caribe o Dune, eh, o en na, las películas de autores europeos como Lars von Trier o Jocam Trier. Sempre é mola ver a súa presencia Él, Moitos están dicendo que é a mellor actuación da súa carreira O mellor papel que tivo nunca Eu non sei, casi creo que preferiría verlo en Dune Como con esta Como o malo Dune, encantoume, pero sí que o fai moi ben aquí Claro, o papel radicalmente diferente, non? Aquí sí. é como máis real, non? Algo que pode pasar sí. realmente E despois tamén hai Renate Reinsve Que, que fixo tan ben a peor persoa do mundo e que fai moi ben aquí, ou, ou parecer fixero na peli pensando nela ou moi empezaron a escribir o guión para fazer outra peli con ela e están acaparando moita atención todas as actuacións desta peli e, e non, non sei moi... Xa, que, que están moi ben pero, por exemplo, eu vin xusto hai un par de semanas outra peli de Rainsby que ganhou mellor peli no Festival de Cine Europa ano pasado, do Jurado que se chama Editoría e unha forza monumental nesta película ela Comparado con esta actuación, mas está ben, faino moi ben. Pero na titoría é como wow, unha bomba. E claro, non recibiu nada de intención para nada. Um, así que si sí, creo que todo mundo fai moi ben. É moi posible que to todos consigan nominacións o Oscar. Um, Pero bueno, o sea, creo que son povos actores e que fan outras cosas moi interesantes tamén. E, e non se tener que decir que a mí me sorprendeu un pouco toda a atención que está recibindo esta película. Non sei. Xa, suponho... É unha boa observación non porque é moi boa peli pero non seigu non, non vin titoría verdade non, non sei ninde que vai ni nada non a coñezo. Pero sí é posible que bueno, es bonsas como funciona o mundo do cine non? O final cando algo se pon de moda ou cando algo queren que chame máis atención vanga por eso non. Y mm. o final aquí claro hai moitas persoas importantes do mundo, do panorama cine, cinematográfico actual que están aquí non? porque por exemplo el fanning, É unha actriz que tamén, non pode ser que faga igual papeles en películas moi pequenas, etc. Pero é unha actriz que se lleve moito e que a xente gustalle moito como actúa, por exemplo. non Unha persona, eu creo, vaya, que ten como moito. Entón, como se xuntan tantas cousas, non sei, quizá sea por eso. Sí. A mí teño que dicir que me gustou moito porque, claro, quero dicir a, a actuación de, de Renate. Porque, claro, é capaz de amosar moitísima vulnerabilidade, despois moitísimo cabreo, despois moitísima forza despois, e eu creo que iso é moi complicado non? porque parece un ser humano tal cual non? Sí. E, e ademais coa cara non é capaz de transmitir moitísima dor ou tamén moitísima penso, non podo dicir o que pero nunha imaxe ao final nunha expresión que pon na cara ao final que, que, jogue, que, como, que non ten nada que ver con como está o principio entón, como, que te dá, como, como que é capaz de transmitir moito nese sentido non? Entón, eu creo que iso é o que melloro que fai que que chama atención aquí, pero sí que penso que moitas veces unha película chega máis lonxe non porque igual sexa mellor que moitas outras, claro. sino porque se decide que vai ser esa, non? Claro. E eu creo que isto pasa aquí, non sei. Sí. E bueno un pouco ten que ver coa bomba da publicidade de Cannes tamén, claro. non? Con unha peli que chega a Cannes e de repente todo mundo empeza a dicir é a mellor peli do ano claro. e pues, xa está, xa está escrito e E y... a ver quen dixo o contrario sea... porque despois tamente ese so rollo de Dios vou o que diga que non é pa tanto, e sí, non sei, sí. no sé, hai outras pelis seguramente tamén de, no sé, de, de Finlandia, esta peli do, do ano pasado foi que non recibiu nada de atención, tamén era un pouco máis eh, menos convencional, se ponio, sí. ¿no? non? Non estou dicindo que esta peli é super convencional, pero si sí que un drama familiar tal, non hai tanto, non no están experimentando sí. con tantas cousas. Uh -huh. Ehm Pero bueno, después hablando de otra actriz, de otra irmá, como Tess Tellen Skarsgård, que es un, una lenda del cine europeo de las últimas décadas Y Tess uh, Rains V, que como a, a que acaba de llegar, que ya tiene cinco años y es que está por todos lados ahora Y este rapaz que yo, es un descubrimiento para mí, yo no la conocía a, a que fue de Ernest. A que fue de la hermana pequeña, de Agnes parece que só so fixo peleis finlandesas e Dios mío, o sea, tan ben como, como, como os demais, sí, o moi ben. Sí, sí, A verdade yeah. é que non sei sé que pasa en Noruega, pero si, sí, están aí sí. porque é verdade, o é sea, todo Fano todo como que de... moi ben, si. Sí. Mm. e eh, despois bueno, está el fanning, que que como a, a contracapa, ¿no? a contraparte, non. Mm. Eu teño que dicir que Me pareceu eu, que saio que que teñen pocas escenas, pero non sei se fungueu. Como, como que hai ese rollo non? De que forma que é a, a personaxe é a actriz que, lle, que o, sea, o pai quere conectar coa filla a través do papel non que lle ofrece. a filla di que non entón esta é como a muller que se mete na casa como a non como a outra. E a mi non sei, faltoume algo hai, pero igual fungueu. Sí. Non sei. O xa, a mi pareceu moi gracioso porque estás vendo a facelo En inglés, o sea, porque ah, sí. es una peli que está ambientada en la historia de su anay eh, A peli que está haciendo él, claro A película que, que está facendo el o sea, Gustav quiere hacer una peli sobre la historia de su anay Y quiere que Sofía faga la historia de su anay que no, así que contrata a una eh, actriz que conoce en un festival de cine eh, estadounidense para hacer ese papel, que un papel súper noruego, que no debería estar haciendo un estadounidense en inglés, y no te sé muchísimo. Así que sí, que un poco gracioso, porque en algún momento empecé a intentar hacer las escenas en inglés, un acento noruego, y... ¡buah, que es súper cutre, cutrísimo! Sí, y... a ver qué de eso explica, ¿no? Porque aparte el con sí. esta rapaz que se llama Rachel, en la película, sí. creo... Eh, porque é fai caso, sea, porque é fai caso, porque ao final é unha atriz que está tendo éxito e para ele é un... tamén é unha pasada, non? Poder meter a esta persoa que na súa peli, non? E sobre como... todo porque se si non vén alguén que uh, atrae os cartos para claro. facer a peli, pois pues non se fai. Claro. Así que, bueno, como é unha actriz estadounidense que está interesada, claro. pois pues, simos decir que sí porque se si buscamos a outra noruega, pois pues non se fai a peli porque non temos os cartos. Sí, sí. Eh. sí, sí. sí ten momentos moi divertidos, a verdade, cando ela intenta tamén E tamén tamén non sei se é triste, pero quero decir, hai momentos tamén que é incómodo, porque sí. ti ves a ela que está intentando facer o papel, pero está claro que ela non debería estar aí, o pai sabe que ela non é a persoa que quere ter aí, pero non teña alternativa, entón hai como un choque aí. Eles le van super ben, por exemplo, é bonita relación que ten Rachel sí. con Gustav sí. son como, padre, como pai e filla, eh? sí. está intentando solucionar os seus percais con a súa filla prestada, digamos, non, para min. E entón isto é moi bonito tamén, porque ao final, entremezclase O, o cine, coa realidade cun pai que non sabe relacionarse coas súas fillas entón o fai a través do cine e cando é outra actriza que é pois sin querer xa ser pai con ela tamén sí. non? porque non sabe xa de outra forma sí. e, e escoitei os actores dicir como como unha peli moi meta como eh, eu son el fan que son unha actriz estadounidense facendo unha actriz estadounidense facendo a súa primeira peli uh -huh. en Noruega e a peli xoga con iso tamén hai un par de escenas que estás viendo un escena en peli pero no entiendes muy bien lo que estás viendo ate que descubras que estás viendo una escena en una peli, no una escena de peli que estás viendo, no sé. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Um, así que es una peli que está muy consciente de ser peli, de y además de ser peli, pero de ser peli que trata sobre cómo se hacen las pelis uh -huh. Y creo que habla también del mundo actual, ¿no? Porque gustav está haciendo este filme con Netflix, ¿no? Sí, Me parece, también. o con, sí, con sí, sí. streaming. Sí. Así que fala de lo difícil que es hacer un filme, de, de cómo se consigue hacer un filme de... No sé, de, de... E tamén mente memoria histórica, non? Porque a nai ten relación co os grupos antinazis, non? Sí. O xa sea que de alguna forma sí que é unha peli que abarca moitísimas cousas en un tempo, en unha cousa moi, como decías antes, convencionalmente, que, que ao final é convencional e non o é, non? Non é isto que dis sí. non? Porque é convencional non pasa, o sea, son planos moi nor, moi, tran, moi normais, eh. etc. Pero o tema da casa rompe un pouco con esa convencionalidade, sí. o tema este de non saber as veces estás na peli ou sí. estás na realidade tamén Pero sí que, sí que bueno, vi eh, por ahí que hay críticas que acus que acusan de ser muy academicista. No sé muy bien a qué se refieren con esto. Eh, como que es muy... No sé si es que es muy demasiado normal. ¿no? O sea, no sé. Pero no sé. Es que no entiendo muy bien a qué se referían. La verdad, Eulín, algo por ahí, pero no entiendo bien. No, no entiendo qué significa eso. Yo creo que, que podría ser... Eu tive un, a ver, o sea, igual yo tengo un problema con esta peli también porque eu, para mí es muy difícil para mí sentirme identificado porque é un filme que fala moi de xente que fai cine e se non estás neste mundo igual non é tan fácil a chegarte a estes personaxes eh, para mí igual foi o meu caso a última peli que fixemos pois foi igual se refiere a iso, eh? porque eh, moi academia moi de sí. estar dentro da de moi de que se si si ti non estás que... facendo pelis ou non estás sí. indo ao festival de Cannes pues, igual, non... igual se dá igual esa historia a última peli que fixemos no, no podcast que foi Ciudad sen sueño Eu, a miña vida non ten nada que ver coa vida desta xente tampouco pero sí que empaticei moitísimo pues, máis con as persoas que con... Tenho que dicir eu teño moito máis que ver coa xente desta película pero non, non me sentí tan conectado polo que sexa. Pois igual se referían, a iso ten sentido porque, si sí, ten todo sentido A ver, eu igual me empaticei máis con eles cara era final Cando igual o mellor coa, coa irmán pequena tamén porque como que é a que menos ten que ver con todo isto e a pobre é como que está aí intentando non e non lle dá. Pero bueno non, non vou dicir nada máis sobre o final pero si sí, o mellor foi o final cando máis te dá un pouco máis de pena pero sí que é certo que podes vela e non sentir moito Bueno. Um, e vou dicir unha cousa que non me gustou nada da película Porque hai un momento Que odie moitísimo Que mesturan as caras do pai e das dúas irmãs Ah, eso, eso, eso é unha homenaxe a persona de Inmar Verme, claro. non? Claro, ah. e unha homenaxe a persona Unha das mellores peles que se fixo nunca e Pero non cois... estás comparándolo con ela, eh? E coi este ese de persoa Para dicir algo tan obvio Que xa sabemos, que xa estamos vendo a película Que entendemos que... Eh... Vale, el padre ten cosas de la hija y la hija tiene cosas de la hija y las hijas entre ellas y que están todas conectadas y, y tal. Pero es como un, un símbolo tan obvio. Tan, eh... También es muy obvio que, que están intentando hacerle o sea, un homenaje a la persona. Y para mí no, ni siquiera le falta porque oh, no. No. Pero sí, sí, sí. Eh, y vimos una escena parecida. Eh, no, no, no, no Otra película que falamos este ano en la repaza de la agulla. Ay, eh, que a usaron para decir algo, o sea, que as caras monstruosas da posguerra, que fala non simplemente de das feridas da guerra, pero tamén da de como de fodido esta a, so, de, a, so, a sociedade e e todo o todo demais aquí, sobraba moitísimo. Sí, a verdade que si. Sobre todo, pues, sí, que sí. sobre todo porque era demasiado obvio, además obvio. era era como unha imitación tal cual de a esa escena de persona, sí. porque era tal cual ah. a escena de persona. Sí. Vale, víns, pois, verdicto É eh, verdadeir, pois eu fui un vela en Cine Europa cun grupo de amigos E entre o noso grupo, son persoa que menos conmovida saiu da película eh, Escoitávase xente chorando en varios momentos do filme E, e eu, son de, eu son de fácil chorar normalmente do, no cine Pero polo que seja, esta peli que non me chegou tanto como a peor persoa do mundo eh, Aprecio moito as, as actuacións, o guión, eh, a localización da casa eh, Pareceu-me un drama entretido, con momentos divertidos de comedia Eh, Trier es un director que es eh, excelente a nivel visual, me eh, no decepciona Pero a nivel emocional no me afectó tanto como como a peor persona del mundo eh, Y quizás eh, por ese aspecto de meta que, que me molestó un poco O porque son todos tan artistas que no me sentí muy identificado Eso, eh, mucha gente está llamada una de las mejores películas del año, yo no me uno a este grupo eh, pero sí que digo que paga a pene eh, só que non me conmoveu tanto. Uh -huh. Vale, eu... O meu amigo final igual me conmoveu un pouco, non me acordo se chorei, a verdade. E vina onte, o cual tampouco é moi indicativo, porque como espera se a biche onte, non te, <risas> no te acordas, pois pues, igual moito tu non me conmoveu, non o sei. Pero... pero a mí no final sí que me algo sentín, coas dúas irmáns, e así pero tampouco dios mío, din que é das mellores películas do ano o sea, pareceme unha exageración a mín gustoume, pero pareceme unha exageración sobre todo porque hai cousas máis importantes das que falar, o xa sea, non sei quero dicir, está ben, pero non tampouco, a mín gustoume o tema da casa por exemplo, pareceme moi requiño. pareceme unha forma moi requiña de meter determinados mm. temas creo que a peli ten cousas moi guais a mín o do meta así que me mola gustame moi tocando non sei moi ben se estou fora dentro da peli, eh. a mín que me marén así si que me gusta bastante pero non considero para nada que sexa a mellor película do ano, nin, nin de broma o sea, creo que é unha moi boa peli feita moi ben o sea, é unha peli feita ben non? Sí, eh, con sí. actores que fan moi ben uh -huh. quizás cando as cousas están tan ben feitas pues, parece que lle falta un pouco de humanidade non, sei, é posible claro. que, que, que, que caiga un pouco nesto que está tan ben, que o mellor, non sei uh -huh. pero a min, a min gustou, me, sí. teño que o sea non me encantou non considero que sexa a mellor peli do ano pero, sí. pero para si non ben vendoa e creo que toca temas interesantes pareceme que, bueno, que hai outros que tamén pues, daría para un debate tamén grande e tal, pero bueno, está o sea, eu, se alguén quere vela eu animo a xente a ver sí, pero igual somos nós, e eh, iso que, que, que do meu grupo de amigos, pues choraron Claro eu tres, moitísimo eu... O final sí que sentín algo, pero non yeah. recordo chorar consoladamente. Yeah. Chorei moito máis que é verdad o que dís, co, coa cadela de... Ah, sí, de, de Ciudad de, sin, de ciudad sueño, sin sí. sueño. Sí, sí. sí. Pero bueno, non sei, pero eso non kere dicir, o sea, é unha peli que tamén depende un pouco do que ti, en que punto esteas ou a relación familiar, por exemplo, non é posible ser, que yeah. para determinadas persoas isto toque temas moi fastidiados e que lle que toque moito, porque está moi ben representado nese sentido, non? Entón, pois pues dependerá un pouco. E bueno, xa sabedes que agora veño un pitido e chegan os spoilers. Bueno, pois pues, o spoiler máis grande sería, bueno, abría por unha banda que ao final el así que falla a película, uh -huh. ¿non? Eh Por que? Porque leo guión e descubre que descubre. Eh, bueno, descubre que ela está moi moi ben representada, ela. Que realmente vai dela, de non? A película. Sí. O sea, a través da boa, pero é ela, non? E de... entón ela, sei que tivo un intento de suicidio que o pai non debería saber entón é como que, a través do arte enténdense un pouco un outro sí. sen que nunca falen, non? É sí. un pouco idea, non? No si, sí, si, si. Sí, sí, sí. Um, e se ti diz que che gustou Eu, eu non sei se eu creo de verdade Que esta reparte ia traballar nunca con seu pai um, Pero entendo o que quer dizer a, a película Como o argumento esencial da peli o que dixas ti é Que facendo arte podes curar feridas uh -huh. um, Despois de ver a pele inteira, Sí, que déme un pouco como esta rapaza non vai traballar nunca con este no, homem Non, sí, si, te cr cracha con iso, si sí. sí, sí, Que interesante, eu non o sentín así Eu sentín que ao final chegarán como a un acordo xa, o sea, como que conseguirán perdoarse Bueno, máis ben ela a él, porque ela sí. non fixou nada O xa, sea, sí. como que, non? E eh, consiguen entenderse, non? Porque o mellor é o que dís Como coa imaxe esta de persona, non? Que son tan parecidos que realmente ela... Mm non é capaz de perdonarlo, pero, bueno, eu creo que o pai tamén fai moitas hijaputeces con perdón, porque, ao final, o pai foi o que marcha, o pai foi o que se abandonou, o pai sí. foi o que a nalle lle deron dos duros, quero dicir. Tamén, a igual, tamén, o que me dá rabiada a peli tamén é isto, non? Que parece que, que, que o pai agora é moi riquiño porque te dá unha peli, en plan, de xa, pero elas teñen o dereito do mundo a estar enfadadas, tamén, sí, non? Sí, sí. Porque o pai marchou, o pai desapareceu, porque é artista. Uh -huh. a <risas> sí, sí, por iso, por iso, pero... Pero no sé, o sea, fue argumento de la peli. Um, y después como está feita la última escena, porque en algún momento él está descri de describiendo a El Fanning como quiere hacer última escena. Y eu creo que muy rápido, daste conta cuando estás viendo esa escena, como esta escena que él describió a otra rapaza antes. Uh -huh. Así que está guay ver bueno, como esta escena así. feita de verdad en su peli. Sí, e, e despois tamén iso. Outro spoiler sería que, que a Boa... O sea, que a Naidel suicidouse e que isto é o que fai que le teñe unha relación extraña coa casa, en teoría, mm -hmm. e non, e todo isto. Bueno, e biches como queda a casa? Pero non o sei, porque a casa que vemos na última escena é un plató. Sí, non sí, sí, porque renovaron a outra, ¿no? modernizaron a outra. Parece que sí, sí. ou non sei se si era simplemente a casa... Non que usaron para gravar, que era a casa falsa unha representación da casa ou casa real pero non, iso un pouco significa o de renovar a casa que ora, mira, as súas relacións tamén están renovadas, ora están ora todo o mundo está ben, non sei sí. <ríe> ora non hai sí. gretas nos pareces esa, esa é outra cousa que lle están achacando non? Que mm. como que ten un final demasiado happy flower como que xa está eh, fa, xa fixeron unha peli eh, xa está, xa, a casa xa, renovada, non casa, xa non hai gretas xa non hai mm. percales e mm. todo ben E sí. sí que é certo que, bueno, nese sentido Hombre, está ben de vez en cando ver algunha peli que peca de demasiado bonita Porque tamén nos fai falta, non? Un pouco, xa sí. o sea, un final así ¿no? Pero sí que é certo que realista igual non é ¿no? Faría falta máis Que unha peli para arranxar Doucentos anos de grietas nunha Pode ¿no? <risas> vale ser Sí, sí, sí, sí. Um, sí, no sé, tampoco me pareció demasiado optimista, pero igual yo soy muy pesimista, así que, ver, que yo creo que al final acaba todo, ven, no tienes no mi chasis sí, sí, sí. Bueno, para mí fue demasiado optimista demasiado happy flower, bueno, igual para mí pero tampoco exageradamente no, no sé, ah, estoy bueno, no punto exacto <ríe> okay, creo que sí. <risa> <risa> Bueno, pois, chega unha nadal O xa sea, que sí. imos parar unhas semanas Xa está, si sí. Vémonos en 2026 Que xa outro ano 2026. acabado no teleclube sí, Xa van... bueno, non Esta xa es é a terceira temporada ainda, Pero alucino porque xa outro ano máis sí. E nada, pasade unhas festas o mellor posible Que non vos moles ten os cuñados sí. eh... Vede moitas pelis Vede Moitas que... pelis Aproveitade sí. que fai mal tempo Para ver moitas películas Exacto. Se pode ser no cine así. Uh -huh. eh, ou así Ou non Oke, no, sí. es capa da familia comportátil. da familia comportati. E nada, vénmonos ou escoitámonos en 2026. Iso é. Chao, chao.